Діана не встигала за думкою співрозмовниці, але Маріані цього й не потрібно було. «Не жди, що тобі поспівчувають щиро. В глибині душі кожна жінка буде щаслива, що ти тут, а не на волі. Головне, не жалій себе, бо станеш гарною мішенню. В мене це не вийшло. От і вмираю». Вона замовкла, щоб зібратися на думці Губи її заворушилися у беззвучній промові. Дивна дівчинка-жінка просиділа так з півгодини, перебираючи свої пальці. Здавалося, вона прислухалася до якогось голосу, інколи промовляючи. Так, здається, а й справді. Подивимося, подивимося. Ланевська дивилася на неї зацікавлено. Розум Мар'яни постраждав лише частково. І заразом з дурницями, на погляд Діани, вона говорила справді цікаво. Не намагайся одразу поринути у суть справи, підтвердила Мар'яна її здогади. Я бачу, ти вже втомилася, розслабся, не замикайся, мені цікаво з тобою розмовляти. Ти для мене, немов посланець з того світу, де життя. Уявляєш, вони вважали тебе приреченою тільки для проформи поклали у лікарню. До речі, ти не знаєш, чому тебе просто не пристрелили або не кинули вмирати у душогубку камеру? Ні, так я й думала. Запала недовга тиша. Ти не куриш? Здається, ні. Треба починати, порадила Мар'яна. Цигарками можна заповнити паузи і уникнути незручної мовчанки. Діана не наважилася сперечатися. Якщо не навчишся заперечувати, тобі ніхто не повірить. Не зможеш брехати, ніхто не прислухається. А папірозка дай змогу промовчати там, де ніякого. Ну все, зараз прийде обслуга. Вони завжди з'являються, коли я нікого не бажаю бачити. І справді, загрюкали важкі ключі і нема ще ні двері із жахливим скрипом відчинилися. Огрядна жіночка середніх років спритно вкотила тачку з мисками каші. «Очуняла?» – неприємно здивувалася вона, звертаючись до Діани. «Обіду на тебе не зварено, ввечері матимеш хліб з молоком». Ставлячи миску Мар'яні, санітарка докинула. «От пацієнти пішли!» Самі навіження та на півдохлі. Коли двері зачинилися, Мар'яна прошепотіла. Готуйся, тільки нічого не бійся. Все найгірше з тобою вже трапилося. Якщо хочеш, з'їж половину ти, а потім я. Хліба чекати довго, а каша є зараз. Їсти хотілося, як голодному звіру. І Діана згодилася. Недоварена та не солона каша – Лягала ушлунок важко, одразу його наповнюючи. Працюючи ложкою, Діана поцікавилася. «А кого ти чекала зустріти у в'язниці?» «Немає значення», – махнула рукою Мар'яна. «Все одно нікого не знайшла. В'язниця виявилася для мене кривим відображенням волі, суцільним збіговиськом людей, що втратили себе. А ти? Я врятувалася». Я тепер божа людина. На мене звірячі закони не поширюються. Тобто ти розумієш, що з тобою сталося? Здивувалася Діана. Так, підтвердила сусідка. А ти можеш сказати те ж саме про себе. Не відволікайся, їж. Я й сама знаю, що ти нічого не знаєш і ніколи не замислюєшся. Ну все, я впоралася. Діана жадібно дивилася на кашу, залишену Мар'яні. Їж! Дозволила подруга по нещастю. Мою вмираючу плоть не треба підгодовувати. Діана вічливо відмовилася. Мар'яна зусибіч довго та пильно роздивлялася миску, а тоді буркнула. Мене не надуриш. І завмерла. Впершись поглядом у щось невидиме. Минуло кілька годин, хоча Діана не могла б сказати напевне, бо зовсім втратила відчуття часу. Вона навіть не була впевнена, день на дворі чи ніч. Бо маленьке віконечко, загратоване зсередини, окола було забите дошками. Десь високо під стелею жевріла лампочка. Жінка запідозрила, що кляті лампочки у цьому закладі ніколи не вимикаються та не перегорають. Вона дивилася на світло, аж доки не забулася важким сном без новий день.